Bona tarda, bona tarda a tots amics i amigues del programa Aires de Cultura. Bona tarda, bona tarda. Bé, avui parlarem de com una continuació d'un dels programes que vam fer no fa gaire, que parlàvem dels drons. Els drons ens donen moltes oportunitats. Una d'elles, se'n recorden que vam dir que ara hi han molts, pastors que, com a companyia, tenen, a més de tenir el gos, tenen un dron. Se'n recorden del programa que vam fer? Que, per cert, després van haver unes persones que es van interessar moltíssim per saber-ho, perquè diu que coneixien unes persones que tenien molts béns i que se'ls havien escapat i tot això. Bé, però se'n recorden, no?, que vam parlar dels drons. Bé. Avui vull parlar d'un lloc on no fa gaire vaig estar-hi i verdaderament de drons no n'hi havia cap no n'hi havia absolutament cap Cap cap. però bé, bueno, resulta que ens n'anem, per exemple, cap a on vaig anar, a un lloc amb una paraula cap al cantó diguéssim, del Perú Val? qui diu Perú després podria ser més igual l'Argentina o Bolívia o qualsevol lloc, però era Perú. Vale. Resulta que hi ha molts, molts llocs, perquè hi ha molt espai, i tenen llocs on verdaderament tenen vents, encara que no són iguals que els nostres, però bueno, tenen vents, però són iguals. Vull dir, el bé és el bé, vale? el que passa que tenen una, una pelombrera especial, però bueno. I resulta que n'hi han molts, hi han terrenys que pràcticament no hi ha res allà i el pastor els porta d'un cantó a l'altre, van menjar l'herba d'aquí, van menjant l'herba d'allà Bé, normal, el que fem aquí també I jo em vaig aturar en un lloc i vaig preguntar, i el dron on és? Em va mirar van mirar aquells pastors que n'hi havia dos un estava en un cantó, l'altre estava en un altre diu, drons, aquí no n'hi han de drons dic, ah, bueno, llavors, com és que tants tantes ovelles les podeu controlar com ho feu, això? dic, perquè són moltes diu, bueno, és que ja tenim uns animals que les protegeixen jo vaig dir gossos perquè és lo normal és lo normal també, gossos i em va dir, no. Nosaltres tenim gossos, sí, però no només tenim gossos. Ah, només que teniu uns altres tipus d'animals. Sí, tenim uns altres animals. I quins animals? Diu, si em va dir, si vostè mira on estan els vents, ho en seguida. Sí que vaig mirar amb els vents, hi havia molts vents, molts. Però vaig veure una cosa que se sobressortia de l'alçada dels vents, però és que els vents van allà segons com. Pel cantó que ell diguéssim de Sud-amèrica ja passa això. Els vents són molt més peluts, avulten, són petits, però avulten molt. I amb això, com que em va dir això, esperava veure un gos gran. I vaig veure alguna que se sobresortia de l'alçada dels vents que ven allà, però no ho veia perquè estava lluny. Jo estava lluny del lloc on veia allò. I m'acosto en aquell senyor i li dic però a veure qui és que els controla? Diu, els gossos, i... i em diu així, i... vostè no ho veu? Jo dic, bueno, que no ho sé, no, no ho veig miro el cel, al cel no veig drons miro els gossos, n'hi ha uns quants que són petitets, però que estan passejant-se per allà. dic, però no sé veure res més i em diu no veu una cosa que se sobresurt allà, aquell cantó? Miro i jo dic, sí dic, però no sé diu que em sembla un animal una mica gran però no sé quin animal és. Vol mirar-se'l bé, vol mirar-se'n bé. Amb això me'l miro bé, però estava lluny, i veig que unes ovelles que estaven just al costat d'ell, d'aquest animal, es comencen a moure d'una manera esplosant, o sigui, separant-se completament. Clar, al separar-se sí que vaig veure l'animal. I vaig pensar, però quin animal és aquest? Que resulta que amb les potes està donant patades, coses, a tots els vents perquè se'n vagin cap a l'altre cantó que és on han que estar miro bé i és que em va costar d'entendre què era és que em va costar, és que és tal com és i vaig dir-li és que si sí, veig un animal que és pelut, que té un coll llarg que té les potes doncs, amb, una, bueno, amb una manera de ser doncs especial i diu torni-ho a mirar m'ho mira a i dic ostres si això és una llama En diuen igual català i castellà Les llames Una llama La llama n'hi han moltes A Diguéssim, a Perú N'hi han moltes les muntanyes N'hi han llames Vaig pensar Però si, si A veure, que jo m'aclari No ho entenc No ho entenc per què fan les llames En aquí Què fan en aquí Diu I ens va dir A veure Diu Perquè jo vaig preguntar Si hi havia drons I em va dir Diu Vostè ha preguntat drons I els hem dit que no vostè ha preguntat si hi havia gossos i hem dit que sí, estan aquí i vostè ens ha dit, és que ara ja, ja ho diran, ja s'ha acabat i nosaltres hem dit no que nosaltres estem aquí amb totes les ovelles durant tota la nit diu, per tant diu, no, si no hi ha drons no hi ha drons, gossos n'hi han, diu, però que tenim les, mà, les llames dic, les llames diu, les llames ens van més que bé més que bé primer Diu, Són uns animals que els és igual estar bon veu amb un bé com amb un altre tipus d'animal, mentre no els molestin amb ells són felices. Diu i resulta que quan els, els bés s'acosten molt a elles, ells què fan? els hi donen patades els hi donen petades. Si algun bé se li posa davant intermví de les cames el destrossen, perquè la llama vol tenir el seu espai lliure per ell i si la llama vol cridar a un amic busques un... o sigui algú per què? Per què? Pues ells es volen trobar lliures si se li posen tots els vens de sobre i els gossos a sobre, no està d'acord comença a aixecar les potes a una velocitat tremenda, però sembla un tambor. Pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe, Però, a una velocitat tremenda. És que és una impressionant. O sigui, no volen que s'acostin les ovelles, però se'n van, caram, se'n van. Mentrestant, mentrestant, vull dir, ajuden els gossos a que també marxin, els gossos que treguin a les ovelles sobre de les pobres maïes de les llames, pobretes aleshores, després les llames no els hi sap gens de greu no els hi sap gens de greu en absolut per estar, diguéssim Perdó, que se'ns ha tallat un moment <ríe> Perdó Aleshores, les llames És molt curiós Ells dormen de gust a tot arreu Ara, amb una paraula Que no se li posin a sobre Però la llama O el llama, com li vull dir Que és l'animal Li agrada dormir amb els altres Encara que no els coneixi Ara, sí si les ovelles O els gossos se li costen i se li posen a sobre, comença a donar unes patades tant i tant i tant grans que és que fugen tots els vents, les, uh, uh, tot el que hi hagi, en una paraula. Però això sí, vagilen moltíssim, moltíssim, i no se'ls escapa mai ni una ovella. Ho noten fins i tot amb l'olor. Si una ovella se'n va cap al cantó dret, soleta, la llama se'n va cap allà, li comença a posar una mica amb la pota cap aquí, cap aquí, cap aquí, no hi ha mare. És una de les races més que vagil millor a les ovelles, a les ovelles. O sí, sigui, A més, A més, quan s'enfaden, és que som perillosíssimes. Que, per exemple, ve unes ovelles que escapen i tornen a, a, a escampar-se i anar-se'n. I tot això, jo, estan en contra d'elles, no? Les persegueixen i les fan tornar. Per això jo no havia vist mai. Els gossos sí, els dors també els he vist ara. I ara, a sobre, tenim... Diu ens va dir el pastor, diu, jo abans vull dir, m'estava les nits pràcticament dret apujat amb una pedra, o mitja dormit però mitja dormit perquè no, perquè els gossos, d'acord, que vagilen però de tant en tant veus el gos que se'n va i mentre se'n va l'altra ovella se'n va a l'altre cantó i va dir, diu diu, en aquest cas ja no perquè la llama és que et deixa dormir tranquil·lament per tant, amb l'ajuda només de la llama i del gos és que ja no necessitem res més diu, i algú, hi havia una altra persona al meu costat que li va preguntar què vol dir amb això que ara es trauran els gossos de sobre diu no, no, és que no els traurem és una ajuda més Diu però és que en aquí, en la nostra terra les llames ens van molt bé les llames i el gos i a més ni tenim tan poc diners per posar un dron no, no, no, no cal de moment no cal que ve, ve algú que és un, un multimilionari que té ovelles i que té moltes coses vale, si ho vol fer és el seu problema però per nosaltres no cal de cap de les maneres i és molt curiós perquè és de veure llama, gos, vens i un pastor que l'únic que fa és descansar quan tenen que caminar, caminen, és normal, però si estan en un lloc doncs perquè s'alimentin o perquè mengin l'herba o el que sigui, doncs està tranquil, no té que patir com patien abans. O sigui que hi ha hagut, com diria jo, un ordre, primer el pastor sol, després van ensenyar-li els gossos, hi ha gossos que són per, per les ovelles i tot això, després ha vingut, no sé si primer o després, perquè això ja no sé, perquè uns són d'un país i l'altre són d'un altre, els llames per un cantó, i els drons per un altre o sigui que tot va canviant els sistemes de les coses van canviant a millor a millor, la veritat és aquesta estan canviant a molt millor però és curiós, són coses curiosíssimes eh? i quan veus per exemple d'aquí te vas a un lloc, tu veus les ovelles, les veus tranquil·les veus el gosset i veus el pastor. però si te'n vas a un altre lloc tu, com aquest, primer de tot ja el paisatge ja és totalment diferent el pastor tampoc va vestit de la mateixa manera. Els gossos són diferents d'una altra raça normalment. I a sobre et posen una d'aquestes famoses que digui jo, que són les llames, que més fan vulto, eh? Fan un vulto que Déu-n'hi-do. O sigui, són xapades cap avall i després són altres de, de cap i de coll. Sí, fa molta gràcia, molta gràcia. Però bé, són coses curioses, eh? Per tant, en fi, que val la pena saber totes aquestes coses que estan passant per molts llocs del món, diferent, eh? d'un cantó, de l'altre... En fi, coses que són curioses. Bé, res més per avui. Des d'aquí, com sempre, una abraçada molt gran, molt gran, molt gran, i un petó que no pot fer per ningú. Tots I iguals el pató per tots. Fins a setmana, vinent. Adeu, adeu, adeu!